Ba, gaur Arratsaldean 6 e, tarritatik aurrera hartalekuko eskuazpistetan, pistetan San Bartzea squasharia ospatuko da 10 e, edizi izango da urtengoa Covidaren garaian ba e, sí edizio bat egin eta eta ba 39 parte hartzaile askago e, 8 emakume 8 junior eta 23 Eh, elduekin. Beraz, eh, beharen beste behin ere izan emate zinu beha. Esan martzareko txapeketa berezio netarako, eta bueno, ba, txapeketa esan bezala gaur arantzatlean hasi eta eta batean bukatuko da. E, e, zari bat espero dugu, txapeketa berezio honetarako, gure babesleak eta, eta eskosa bere ere ikustarazten laguntzeko eta ba antolakuntza ba, oso posik eta eta ikusiko dugu ze zer ekamaten duen aurten ba txapel, txapel gorri preziatua